Смерть у хмарах. Розділ перший. Із Парижа до Кройдона. По гарячому, розпеченому вересневим сонцем аеродрому Ле-Бурже до авіалайнера Прометей підходили пасажири. Літак мав вирушити до Кройдона за кілька хвилин. Джейн Грей майже останньою зайшла в салон і сіла на своє місце номер 16. Деякі пасажири вже пройшли через центральні двері, повз комору кухню і дві туалетні кімнатки у носову частину літака. Більшість місць уже були зайняті. На кріслах через прохід від Джейн чулася жвава розмова. Найвиразніше звучав верескливий жіночий голос. Дівчина ледь помітно скривилася. Надто добре знала вона такі голоси. «Господи, неймовірно!» Я й гадки не мала. Де ви кажете? Жуан Лепен? О так, ні? Лепіне? Еге ж, така сама діра. Ну, звісно, давайте сядемо разом. Ах, не можна? А хто? Ага, вже бачу, зазвучав увічливий чоловічий голос, який безперечно належав іноземцеві. Із превеликим задоволенням, мадам. Кинувши швидкий погляд, Джейн побачила немолодого чоловічка з пишними вусами і яйцеподібною головою. Той обережно пробирався від місця через прохід навпроти Джейн. Дівчина ледь повернула голову і крадькома глянула на двох жінок, чия несподівана зустріч спонукала чемного незнайомця пересісти. Вона сама щойно приїхала з Лепіне, тому згадка про цю місцевість її зацікавила. Одну з цих жінок Джейн дуже добре пам'ятала. У голові закарбувався її образ. За столом для гри в Баккара вона то нервово стискала перед собою пухкенькі ручки, то розводила їх, а її акуратне, як у порцелянової ляльки, обличчя блідло й червоніло. Джейн спробувала видобути з пам'яті ім'я жінки. Хтось із знайомих називав його, розказуючи про неї. Це дружина Пера, ага, але не справжня леді. Колись вона танцювала в кордебалеті, чи щось таке. У голосі знайомої звучала зневага. То, мабуть, Мейзі говорила, елітна масажистка, яка вміла знімати з тіла тягар у томи. А от друга жінка, подумалося, Джейн, була якраз справжня леді. Обличчя коняче, але шляхетне, як вона для себе визначила. Утім, дівчина тут же й забула про двох паній, задивившись у вікно на аеродром Лебурже. Там стояло кілька літаків. Один із них скидався на велетенську металеву стоногу. Дівчина вперто не дивилася тільки в одне місце – на крісло, що стояло просто навпроти неї. Там сидів молодий чоловік. На ньому був ніжно-блакитний светр, а от вище светра – Джейн погляду не підводила. Бо якби дозволила собі це зробити, то могла б випадково зустрітися очима з молодиком, а цього робити аж ніяк не годилося. Механіки закричали щось французькою, і мотор заревів. Потім стих, заревів знову. З-під коліс прибрали підпори, і аероплан рушив. Джейн затамувала подих. Це був лише другий у її житті політ – і вона з захватом і острахом спостерігала за рухом машини. Здається, здається, вони зараз в'їдуть у той паркан. Аж ні, аероплан відірвався від землі, злетів вище, вище, розвернувся, і от Лебурже залишився далеко внизу. Це був денний рейс до Кройдона. Крім двох пілотів і двох стюардів, на борту літака цього разу розмістився 21 пасажир. Десятеро людей сиділо в носовому відділенні і одинадцятеро у хвостовому. Гул моторів ретельно заглушили. Навіть не було потреби встромляти у вуха вату. А втім, для розмов у салоні було занадто шумно. Натомість можна було мовчки поміркувати. Тож, поки літак прямував над Францією до Ла-Маншу, Пасажири у хвостовому відділенні снували думки. Кожен – свої. Джейн Грей думала. Я не дивитимусь на нього. Не дивитимусь. Краще не треба. Споглядатиму краєвиди за вікном і поміркую собі. Треба вибрати, про що міркувати. Це буде правильно. Я буду спокійна. Почну з самого початку і буду міркувати до самого кінця. Силою волі Джейн почала думати про початок, як вона сама його назвала. Купівлю лотерейних квитків Айріш Свіп. Марнотратство, звісно, але ж скільки приємного хвилювання. Смішки й кпини від п'ятьох дівчат, із якими Джейн працювала в перукарні. То на що ти витратиш гроші, як виграєш? О, я вже знаю. Плани, повітряні замки усе без справжньої цінності. І що ж, Джекпот вона не зірвала, але сотню фунтів виграла. Сотню фунтів. Раджу тобі половину витратити, а половину відкласти на чорний день. Гроші зайві не бувають. А я б на твоєму місці купила собі шубку. Таку модну, першокласну. Та ні, найкращий варіант – поїхати в круїз. Якусь мить Джейн готова була піддатися спокусі вирушити в круїз, але зрештою таки зробила те, про що мріяла від самого початку. Тиждень у французьких Альпах, біля підніжжя гори Лепіне. Серед її клієнток багато хто збирався туди поїхати, або щойно звідти повернувся. І поки прудкі пальчики Джейн перебирали чужі кучері, а її м'які вуста виспівували звичні фрази «Подивимося, як тримається ваша завивка, мадам», «О, якого чудового відтінку ваше волосся, мадам! Чудове було літо, правда ж, мадам?» Дівчина потай думала, «Чому, чорт, забирай, я не можу з'їздити на Лепіне?» І от тепер вона могла. Підібрати відповідний одяг було неважко. Джейн була однією з тих лондонських дівчат, які, працюючи в престижних закладах, уміють за смішні гроші роздобути наймудніші речі а нігті, макіяж і зачіска в неї були бездоганні. Джейн поїхала на Лепіне. І от тепер, як сталося, що десять днів відпочинку на Лепіне звелися тепер у її думках до одного єдиного дивного випадку. Випадку за гральним столом. Джейн виділяла на кожен вечір невелику суму, щоб потішити себе азартною грою але більше, ніж планувала, ніколи не витрачала. Кажуть, що новачкам щастить, але Джейн якраз не щастило. І от на четвертий вечір за рулеткою дівчина готувалася зробити останню ставку. Досі вона обережно ставила на кольорові чи на якусь дюжину. Трохи виграла, але більше програла. І тепер вагалася, стискаючи в кулеці гроші. Ніхто досі не поставив на два номери. П'ять і шість. Може їй спробувати щастя з одним із них? Який обрати? П'ятірку чи шістку? Що підкаже інтуїція? П'ятірка. Зараз випаде вона. М'ячик закрутився на барабані. Джейн простягнула руку, поставила на шістку. І саме вчасно інший гравець навпроти теж у цю мить зробив ставку на п'ятірку. «Ставок більше немає», – сказав Круп'є. М'ячик застукотів по барабану і спинився. Номер п'ять – червоний, непарний, малий. Джейн мало не скрикнула з досади. Круп'є згріб ставки і приготувався віддати їх переможцеві. Чоловік, який стояв навпроти Джейн, спокійно мовив до неї. «Чому не забираєте свій виграш?» Мій? «Ваш! Але ж я поставила на шість!» «Аж ніяк! Це я поставив на шість, а ви на п'ять!» Він усміхнувся дуже привітно. Білі зуби на засмаглому аж коричневому обличчі, блакитні очі, коротке кучеряве волосся. Досі не вірячи своїй удачі, Джейн забрала виграш. «Невже це правда?» Може, спантиличено, подумала дівчина, вона і справді поставила на п'ятірку. Із сумнівом глянула на незнайомця, а той спокійно всміхнувся у відповідь. Усе правильно, мовив він, не забереш вчасно виграш, його загрибуть чужі руки. Старий фокус. Чоловік привітно кивнув і пішов геть. Дуже благородно з його боку, а то Джейн могла б подумати, що він віддав їй свій виграш, щоб познайомитися. Але той чоловік не був схожий на Ловеласа. Він був добрий і в цю мить сидить навпроти. А тепер усе позаду. Гроші витрачено. Два останні дні, не надто захопливі, прожито в Парижі. І от вона летить додому. Що тепер? «Стоп!» – сказала собі Джейн – немає чого думати, що буде далі. Від таких думок самі нерви. Дві жінки раптом замовкли. Джейн глянула на них через прохід. Пані з порцеляновим обличчям застогнала, розглядаючи свій зламаний нігодь. Подзвонила, і до неї негайно підскочив Стюарт у білосніжному костюмі. – Покличте сюди мою камеристку, вона в іншому відділенні. – Гаразд, міледі. Шанобливий і меткий стюарт зник, а за мить підійшла молода темноволоса француженка в чорній сукні зі скринькою в руках. Леді Горбері звернулася до неї французькою. «Мадлен, подай мені багряну марокканську валізку для косметики». Камеристка пройшла до задньої стіни салону, де лежали скручені пледи й багаж, і повернулася з маленькою багряною валізкою. Сесіль Горбері взяла її і відпустила камеристку. «Це все, Мадлен, валізку я залишу в себе». Камеристка пішла. Леді Горбері відчинила валізку, оббиту всередині оксамитом, і дістала звідти пилочку для нігтів. Потім прискіпливо подивилася в дзеркальце на кришці і легенько торкнулася обличчя. Припудрила тут і там, а тоді ще й підвела помадою губи. Джейн презирливо скривилася і відвела погляд. Позаду двох жінок сидів коротун-іноземець, який поступився місцем леді зі шляхетним обличчям. Він навіщость закутався в шарф по самі вуха і, здавалося, заснув. Ніби відчувши на собі допитливий погляд Джейн, чоловічок розплющив на мить очі, але негайно їх знову склепив. Біля коротуна сидів високий, сивий чоловік, і з рішучим обличчям. На колінах він тримав відчинений футляр для флейти, а в руках флейту, яку любовно протирав. Цікаво, подумала дівчина, він не схожий на музиканта, радше на адвоката чи лікаря. Позаду них сиділи двоє французів. Один бородатий, а другий значно молодший, напевно його син. Обидва жваво розмовляли, розмахуючи руками пасажирів, які сиділи в тому самому ряду, що й Джейн, заступав від неї молодик у блакитному светрі, а на нього вона чомусь уперто вирішила не дивитися. «Не можна так, так хвилюватися, ніби мені 17». Джейн сама себе зневажала за несерйозні почуття. А Норман Гейл, сидячи навпроти неї, думав. «Вона симпатична, дуже симпатична». І не може мене не пам'ятати. Так засмутилася, коли ставки забрали. Я й більше віддав би, щоб побачити, як вона радіє виграшу. Хитро я тоді придумав. Вона дуже симпатична, коли усміхається. Такі здорові ясна, біленькі зубки. Чорт забирай, я втрачаю голову. Заспокойся, хлопче. І Гейл повернувся до Стюарда, який схилився над ним із меню в руках. Мені, будь ласка, холодець із язика. Графиня Горберська думала: Боже, і що ж мені робити? Усе котиться під три чорти, прямісінько під три чорти. І з цієї ситуації бачу один єдиний вихід тільки б нерви не підвели. Невже я зможу це зробити? І як викручусь? Мої нерви просто ні до чорта, а все через кокс. І для чого було вживати? На моє обличчя дивитися гидко. А ще ця лисиця, Венеція Кер, Сидить тут і все паскудить. Завжди дивилася на мене так презирливо, Ніби розчавити готова. Хотіла заграбастати собі Стівена, Але ж не вдалося. Ця її довгообраза пика Діє мені на нерви. Точнісінько, як у коняки. Ненавиджу цих спадкових аристократок. Господи, що ж робити, Треба вирішувати. Ця стара сучка таки зробить те, чим погрожувала. Графиня покопалася у валізі з косметикою і видобула звідти порт цигар. Поки встромляла цигарку в довгий мундштук, руки її злегка тремтіли. Її світлість Венеція Кер думала. Дешева хвойда. От вона хто. На вигляд як лялька. А всередині хвойда. Бідний Стівен. Якби ж йому лишень вдалося її спекатися. І теж полізла в сумочку по цигарку. Прикурила від сірника Сесіль Горбері. Стюарт сказав: "Перепрошую, леді, тут не можна курити". Сесіль Горбері вигукнула: "Чорт!" Мсьє Еркіль Пуаро думав: "Вона симпатична, та дівчинка під стіною, вольове підборіддя, через що вона так хвилюється?" Чому вона так уперто не дивиться на вродливого молодика навпроти? Вона точно думає про нього, а він про неї. Літак труснуло. «Мій шлунок», – подумав Еркюль Пуаро і міцно заплющив очі. Доктор Брайант, який сидів поруч, нервово протираючи флейту, думав. «Не можу, не можу вирішити. Це поворотний момент у моїй кар'єрі». Схвильовано і ніжно він дістав свою флейту з футляра. Музика! У ній прихисток від усіх тривог. Напівусміхаючись, він підніс флейту до вуст, а тоді знову поклав. Вусатий чоловічок поруч із ним міцно заснув. Коли літак трохи труснуло, той аж позеленів бідний. Доктору Вібрайанту, на щастя, не ставало зле ні на морі, ні в небі, ані в потягах. Мсьє Дюпон, батько, схвильовано повернувся на кріслі і закричав до мсьє Дюпона сина. «Ні, краплі, не сумніваюся, вони всі помиляються. І німці, і американці, і англійці. Усі неправильно датують до історичну кераміку. От хоча б самарські глечики». Жан Дюпон, високий і ніби томлявий блондин, заперечив. Але ж треба враховувати дані з різних джерел. Є ж тель-халав, «Сахє вони говорили невмовкаючи. Арман Дюпон відкинув кришку пошарпаного дипломата. От поглянь на ці курдські мунштуки, виготовлені сучасними майстрами. Візерунки на них майже такі самі, як на кераміці п'ятого тисячоліття до нашої ери. Захоплено змахнувши рукою, він мало не вибив із рук Стюарта тарілку, яку той саме збирався поставити перед мсьє Дюпоном. Містер Кленсі, автор детективних книжок, встав із крісла позаду Нормана Гейла і підійшов до задньої стіни салону. Витяг із кишені свого плаща карту залізничних шляхів Європи і повернувся до роботи. Придумувати складне алібі для свого героя. Містер Райдер, сидячи на кріслі позаду нього, думав, «Треба тримати ціну, але це буде нелегко. Не знаю, де знайти гроші для виплати наступних дивідендів. А якщо затримати виплату, нам кінець. От чорт!» Норман Гейл підвівся і пішов у туалет. Щойно він зник за дверима, Джейн витягла дзеркальце і прискіпливо глянула на своє відображення. Трошки припудрилася і торкнулася помадою губ. Стюарт поставив перед нею каву. Джейн подивилась у вікно. Під ними блищала синя вода ла Над На містера Кленсі загула оса. Він саме висаджував свого героя із потяга о 19.55 у броді, тож неуважно від неї відмахнувся. Оса полетіла досліджувати каву у чашках дюпонів. Жан Дюпон обережно від неї відхилився. У салоні запанував спокій. Розмови стихли, думки точилися далі. У самому кінці ряду, на кріслі номер два, мадам Жезель схилила голову. Можна було подумати, що вона спить, але вона не спала, не говорила і не думала. Мадам Жезель була мертва. Розділ другий. Моторошна знахідка. Старший Стюарт Генрі Мітчелл переходив від столика до столика і подавав пасажирам рахунки. За півгодини літак приземлиться у Кройдоні. Стюарт забирав банкноти, складав срібні прибори, кланявся і дякував. Біля столика, за яким сиділо двоє французів, йому довелося затриматися на кілька хвилин. Вони так розмахували руками, щось жваво обговорюючи, що заледве помічали його. «Та однак чайових від них не діждешся», – похмуро подумав Стюарт. Двоє пасажирів спали. Невеличкий чоловік із пишними вусами і старша пані на останньому кріслі. От вона якраз чайові давала щедрі. Мітчел пам'ятав, що пані літала за Англію, Францію францією назад уже кілька разів, тож не поспішав її будити. Вусатий чоловічок прокинувся, і заплатив за мінеральну воду і галетне печиво. Це все, що він спромігся з'їсти. Старшу пані Стюарт не чіпав якомога довше. Аж за п'ять хвилин до посадки у Кройдоні він підійшов до її крісла і поштиво схилився. «Перепрошую, мадам, ваш рахунок!» Він легенько торкнувся її плеча. Жінка не прокинулася. Стюарт натиснув на плече сильніше – і спробував потрусити. Але її тіло раптом завалилося вперед. Мітчел нахилився над пасажиркою, а тоді випростався з побілілим лицем. Альберт Девіс, другий Стюарт, вигукнув. «Га, не може бути!» «Кажу тобі, це правда!» Білий, як полотно Мітчел, аж трусився. «Ти впевнений, Генрі?» «Щоб мені не встати!» Мабуть, із нею інфаркт трапився або що. Та ми ж за кілька хвилин будемо в Кройдоні. Може, їй щойно стало погано? Хвилину чи дві вони не могли вирішити, що робити, але потім придумали. Мітчелл повернувся в салон і почав ходити від столика до столика, тихенько запитуючи в пасажирів. – Сер, перепрошую, ви бува не лікар? Норман Гейл відповів. – Я дантист. «Чимось можу допомогти?» Він уже почав підводитися з крісла. «Я лікар», – озвався доктор Брайант. «Що трапилося?» «Отам далі сидить одна леді. Мені здається, вона недобре почувається». Брайант підвівся і пішов за Стюартом. Восатий чоловічок непомітно подався за ними. Доктор Брайант наблизився до похиленого тіла в кріслі номер два – Тіла оглядної жінки середнього віку, одягненої у все чорне. Огляд тривав недовго. Вона мертва. Мітчел спитав. «Що сталося, як вважаєте? Інфаркт чи щось таке? Цього я не можу сказати, напевно, поки не огляну тіло. Коли ви її востаннє бачили? Живою, звісно?» Мітчел хвилю подумав. «Я приносив їй каву, і вона мала цілком нормальний вигляд. Коли це було? Хвилин 45 чи годину тому точно не скажу. Коли я розносив рахунки, то подумав, що вона спить. Брайант промовив. Вона померла не менш як півгодини тому. Розмова в кінці салону почала привертати увагу. Пасажири один за одним повертали голови, витягали шиї і прислухалися. Гадаю, це міг бути інфаркт. «Щось таке», – з надією повторив Мітчелл. Він твердо вирішив триматися теорії про інфаркт. У його своячки був інфаркт, і Стюарт вважав, що інфаркти – це така побутова проблема, знайома практично кожному. Але доктор Брайант не хотів робити висновки самостійно. Він тільки спентеличено хитав головою. Раптом за лікаревою спиною зазвучав голос. Голос закутаного чоловічка з пишними вусами. Погляньте, прошу, он там у неї на шиї якась цятка. Він говорив дуже поштиво, звертаючись до вищого за себе авторитета. Справді, відказав доктор Брайант. Голова жінки колихалася над бильцем крісла. Збоку, на шиї, виднілася маленька цятка, як від уколу. Даруйте! Підійшли батько і син Дюпони. Кілька останніх хвилин вони дуже уважно прислухалися. «Ви кажете, ця леді померла, а на шиї в неї цятка?» – говорив молодший Дюпон, Жан. «Дозволите висловити припущення. Тут літала оса, я її прибив, і чоловік показав тільце комахи на своєму кавному блюдці. Може, бідна жінка померла від укусу оси?» Я чув, таке трапляється. Є така ймовірність, погодився Брайант. Я чув про схожі випадки. Так, це може бути причиною смерті. Особливо, якщо в бідолахи було слабке серце. Я можу ще щось зробити, запитав Стюарт. За хвилину ми приземлимося в Кройдоні. Що ж, мовив лікар, відступаючи, тут уже нічого не зробиш. Лише тіла не чіпайте, Стюарте. «Так, докторе, зрозумів». Доктор Брайант розвернувся, щоб піти на своє місце, і здивовано побачив, що дорогу йому заступає маленький закутаний іноземець. «Шановний пане», – проказав лікар, – «нам варто повернутися на свої місця. Ми вже майже у Кройдені". так, так сер», – сказав Стюарт і додав уже голосніше. «Прошу всіх зайняти свої місця». «Пробачте», – сказав чоловічок. «Але є дещо?» «Дещо?» Саме так, дещо, чого ніхто не помітив. На підтвердження своїх слів він вказав носаком елегантного шкіряного черевика на маленький предмет. Стюарт і доктор Брайант опустили погляди туди, куди показував чоловічок. На підлозі блищало щось жовто-чорне, напівзаховане під довгою чорною спідницею. «Іще одна оса?» – здивувався лікар. Еркюль Пуаро став на коліна, витяг із кишені маленькі щіпці та обережно захопив ними предмет, а тоді випростався. «Так», – сказав він, – «це схоже на осу, але не оса». Він повернув предмет так, щоб лікар і Стюарт добре його роздивилися. То був мініатюрний клубочок розвихрених шовкових ниток оранжевих і чорних, прив'язаних до довгої, незвичайної голки з прозорим кінчиком. «Господи, Боже мій!» – це вигукнув коротун, містер Кленсі, який встав зі свого місця і тепер розпачливо хитав головою з-за стюардового плеча. «Неймовірно, просто неймовірно! За ціле своє життя нічого дивовижнішого не бачив!» Усіма святими клянуся, ніколи в це не повірив би. Перепрошую, сер, ви не могли б висловлюватися ясніше? запитав Стюарт. Ви впізнаєте цей предмет? Упізнаю, звичайно, гордовито й самовдоволено заявив містер Кленсі. Цей предмет, джентльмени, голка стріла, яку через трубочку випускають представники деяких тубільних племен. Зараз точно не скажу яких південноамериканських чи з острова Борнео. Але це, безперечно, стріла з тих країв. Вона вилітає з великою швидкістю, коли дмухнути в заряджену нею трубочку. І щось мені підказує, що на кінчику цієї стріли міститься знаменита отрута, яку вміють виготовляти індіанці Південної Америки, закінчив Еркюль Пуаро. Та годі, невже це можливо? «Дуже дивно, не з вами», – вигукнув містер Кленсі, – досі не в змозі погамувати захват. «Я ж кажу надзвичайно дивно. Я сам письменник, автор детективних романів. Але побачити таке на власні очі?» Далі описати свої почуття словами письменник не зміг. цієї миті аероплан нахилився, і всі, хто були на ногах, мусили за щось хапатися, щоб не впасти». Літак заходив на останнє коло перед посадкою на Кройдонському аеродромі. Розділ третій. Кройдон. Стюарт і лікар більше не розпоряджалися, що кому робити. Роль керівника взяв на себе екстравагантний чоловічок, закутаний у шарф. Він говорив так упевнено і авторитетно, що нікому й на думку не спадало його не послухатися. Пуаро щось зашепотів на вухо Мітчелові, той кивнув і, проштовхнувшись між пасажирами, рішуче став на дверях, які вели в носову частину літака. Літак уже котився по землі, а коли нарешті зупинився, Мітчел сказав дуже голосно. «Леді та джентльмени, прошу вас залишатися на своїх місцях, поки сюди не прибудуть представники влади. Сподіваюся, нам не доведеться довго чекати». Усі пасажири з розумінням поставилися до цього прохання, і тільки один голос різко запротестував. «Що за вигадки?» – це була розлючена леді Горбері. «Та ви знаєте, хто я така? Негайно випустіть мене звідси!» «Перепрошую, мій леді, прохання стосується всіх!» «Але ж це абсурд! Цілковитий абсурд!» Сесіль сердито тупнула. «Я поскаржуся на вас авіакомпанії!» Це просто на голову не налазить, змушувати нас сидіти тут поряд із мертвим тілом. Згодна з вами, вишукано розтягуючи слова, мовила Венеція Кер. Це так прикро, але, боюся, нам доведеться змиритися. Вона демонстративно сіла і витягла портсигар. Тепер можна курити, Стюарде? Навряд чи тепер це комусь зашкодить, міс, стомлено відказав Мітчел. Через плече він визирнув у прохід. Девіс вивів пасажирів із носового відділення через евакуаційний вихід і побіг шукати поліцію. Довелося чекати недовго, але пасажирам здалося, що минуло не менше, ніж півгодини, поки по аеродрому нарешті закрокував широкоплечий чоловік у цивільному. За ним ішов поліцейський у формі. Мітчелл відчинив перед ним двері, і чоловіки поспішили зайти в літак. «Доповідайте, що тут сталося?» – зажадав той, що був у цивільному. Він вислухав Мітчелла і доктора Брайанта, а тоді швидко оглянув похиле тіло мертвої жінки. Віддав наказ констеблеві і звернувся до пасажирів. «Прошу, леді та джентльмени, пройдіть за мною!» Чоловік вивів усіх із літака, провів по аеродрому, але не до тих залів, де зазвичай відбувається митний контроль. Натомість завів у невеличкий закритий кабінет. Я не затримую вас надовше, ніж це буде необхідно, леді та джентльмени. Послухайте, інспектори, сказав містер Джеймс Райдер, у мене в Лондоні важлива робоча зустріч. Співчуваю, сер. Я леді Горбері і вважаю абсолютно неприпустимим, щоб мене ось так затримували. Мені щиро шкода, леді Горбері але розумієте, справа дуже серйозна. Гадаю, йдеться про вбивство. Отрута для стріл виготовлена південноамериканськими індіанцями, щасливо пробурмотів містер Кленсі, і обличчя його осяяла радісна усмішка. Інспектор підозріливо глянув на нього. Археолог француз схвильовано заговорив до нього французькою. Інспектор відповів йому тією ж мовою, ретельно добираючи слова. Венеція Кер сказала. Це все дуже нудно і неприємно, але розумію, що вам, інспектори, доводиться робити свою роботу. Дякую, мадам, уклонився той. І заговорив знову. Коли ваша ласка, леді та джентльмени, побудьте тут, а я хочу поговорити з доктором... Доктором... Мене звуть Брайант. «Дякую. Прошу, пройдіть за мною, докторе. Дозволите мені долучитися до розмови?» Це озвався чоловічок із пишними вусами. Інспектор повернувся до нього, збираючись різко заперечити. Аж тут його обличчя раптом перемінилося. «Перепрошую, мсьє Пуаро, ви так закуталися, що я вас не впізнав. А вже ж приєднуйтесь до нас!» Він прочинив двері, і Пуаро з Брайантом вийшли під прицілом підозріливих поглядів решти пасажирів. «Чого це йому дозволили вийти, а нас залишили тут?» – запротестувала Сесіль Горбері. Венеція Кер покірно опустилася на лаву. «Мабуть, він якийсь поліцейський із Франції або митник». Жінка запалила цигарку. Норман Гейл несміливо озвався до Джейн. «Здається, ми зустрічалися з вами у Лепіне». «Я справді була в Лепіне», – Норман Гейл додав. «Дуже гарна місцина, люблю хвойні ліси». Дівчина відповіла. «Так, там завжди приємно пахне». А тоді вони обоє замовкли і кілька хвилин не знали, що одне одному сказати. Зрештою Гейл спромігся. «Я в літаку одразу вас впізнав». «Справді?» – Джейн дуже здивувалася. «Гадаєте, ту жінку вбили?» «Мабуть, так. Це так цікаво, але й страшно». Джейн ледь помітно здригнулася. І Гейл теж ледь помітно присунувся ближче, щоб захистити її. Дюпони розмовляли про щось французькою. Містер Райдер вів у записнику якісь підрахунки – і час від часу поглядав на годинник. Сесіль Горбері сиділа, нетерпляче постукуючи каблуком по підлозі. Коли запалювала цигарку, руки її тремтіли. Біля дверей стояв, спершись на стіну, кремезний і незворушний поліцейський у синій формі. А в сусідньому кабінеті інспектор Джеб розпитував доктора Брайанта і Еркюля Пуаро. У вас талант з'являтися в найнесподіваніших місцях, мсьє Пуаро. «Хіба Кройдунський аеродром не поза межами вашої дільниці, друже?» – запитав той. «О, я саме полюю на одного крупного контрабандиста. Вам пощастило, що я опинився тут. Це найдивовижніша справа, з якою мені останнім часом доводилося працювати». «Що ж, почнімо. Передусім, докторе, прошу». Назвіть мені своє повне ім'я і адресу. Роджер Джеймс Брайант, фахівець із захворювань вуха і горла. Моя адреса – Гарлі Стріт, 329. Флегматичний констебль, який сидів за столом, записав цю інформацію. Наш лікар, звичайно, огляне тіло, але ми хотіли б, щоб ви були присутні під час огляду, сказав Джеб. Гаразд, гаразд. Коли, на вашу думку, настала смерть? На момент, коли я оглянув її, за кілька хвилин до прибуття у Кройдон, жінка була мертва не менш як півгодини. Точніше сказати не можу, але Стюарт стверджує, що розмовляв із нею за годину до того. Гаразд, це звужує часовий проміжок, важливий для слідства. Думаю, ви не здивуєтеся, якщо я запитаю вас, чи не помітили ви чогось підозрілого. Лікар похитав головою. Щодо мене, то я спав, і з жалем у голосі втрутився Пуаро. Я так само погано переношу польоти, як і морські поїздки. Завжди тепло закутуюся і намагаюся заснути. Що, на вашу думку, могло спричинити смерть, докторе? Зараз мені не хотілося б говорити нічого напевне. Тут потрібен ретельний огляд і ростин. Джеб із розумінням кивнув. «Гаразд, докторе, не будемо більше вас затримувати. Боюся, вам доведеться пройти через кілька формальностей, як і всім пасажирам. Тут ми не можемо робити винятків». Доктор Брайант посміхнувся. «А вже ж, переконайтеся самі, що я не маю при собі ніяких духових трубок з отруйними стрілами або іншої смертельної зброї», – похмуро кинув він. «Роджерс у цьому нам допоможе». Джеб кивнув своєму підлеглому. «До речі, докторе, маєте якісь здогади, яка речовина могла бути на ось цій штуці?» Він показав на тонку голку, яка лежала перед ним у коробочці на столі. Брайант похитав головою. «Важко сказати, треба робити аналіз. Гадаю, тубільні племена зазвичай використовують отруту кураре. Вона могла б убити людину?» Це дуже сильно отрута швидкої дії. Але її не так легко добути, хіба ні? Не фахівцям справді важко. О, значить, вас доведеться обшукати особливо ретельно, сказав Джеб і сам засміявся зі свого жарту. Роджерсе? Констебль вивів лікаря з кабінету. Інспектор відкинувся у кріслі і подивився на Пуаро. Чудна це справа, але якось не віриться, що це правда. Я про видмухування отруйних стріл із трубок просто в літаку. Надто дико звучить. Дуже проникливе зауваження, друже, – відказав бельгієць. Мої люди вже обшукують літак. Чекаємо приїзду фахівця, який зніме відбитки пальців, та фотографа. Думаю, тепер нам варто допитати стюардів. Джеп підійшов до дверей і попросив привезти стюардів. Чоловіки зайшли в кабінет. Молодший, видно, уже встиг заспокоїтися. Схоже було навіть, що йому ситуація починає подобатися. Старший був блідий і переляканий. – Усе гаразд, хлопці, – мовив інспектор. – Сідайте. – Принесли паспорти? – Добре. А він перебрав документи. – Ага, ось і її паспорт. Марі Морізо – французький паспорт. – Ви щось про неї знаєте? – Я вже бачив цю пані. «Вона доволі часто літала за Англію, Францію і назад», – пояснив Мітчелл. «Зрозуміло. Напевно, мала якісь справи. Не знаєте, які?» Старший Стюарт похитав головою. Молодший сказав. «Я теж її пам'ятаю. Бачив на ранковому рейсі. Ми вилітали о восьмій із Парижа». «Хто з вас останнім бачив жінку живою?» «Він», – молодший Стюарт показав на свого товариша. Так, я підтвердив Мітчел, коли приносив їй каву. Який вона мала вигляд? Нічого незвичайного я не помітив. Передав цукор і запропонував молока, від якого вона відмовилася. О котрій годині це було? Точно сказати не можу. Ми саме пролітали над Ламаншем. Мабуть, о другій. Десь так, підтвердив Альберт Девіс, другий стюрт. «Коли ви підійшли до жінки вдруге?» «Коли розносив рахунки?» «О котрій годині?» «Десь через 15 хвилин. Тоді мені здалося, що вона спить». «Господи, та ж вона вже, напевно, була мертва!» Голос стюарда надломився від страху. «Ви не помітили сліду від...» Джек показав місце на шиї, де в померлої знайшли слід, схожий на укус оси. «Ні, сер, не помітив». «А ви дивіся?» останнє я бачив її, коли розносив печиво до сиру. Тоді з пані все було гаразд». «Як ви зазвичай обслуговуєте пасажирів?» – запитав Буаро. «Кожен із вас розносить їжу в різних салонах?» «Ні, сер, ми все робимо разом. Спершу подаємо суп, далі м'ясо, овочі й салат, потім десерт і так далі». Спочатку ми обслуговуємо хвостове відділення, а потім із коробками свіжих продуктів переходимо в носове. Пуаро кивнув. – Ця Морізо розмовляла з кимось у салоні? Когось упізнала? – запитав Джеб. – Я такого не помітив, сер. А ви, Девісе? – Ні, сер. Вона підводилася зі свого місця під час польоту. – Здається, ні, сэр. Чи може хтось із вас пригадати щось таке, що допомогло б нам у розслідуванні?» Чоловіки подумали, а потім обоє захитали головами. «Гаразд, тоді наразі все. Побачимося з вами пізніше». Генрі Мітчел серйозно сказав. «Дуже прикра ця пригода, сер. Мене вкрай засмучує, що це трапилося на моїй зміні. Гадаю, ви розумієте? Ну, поки що вас немає в чому звинувачувати» відказав Джеб, але згоден, пригода прикра. Він злегка вклонився, і чоловіки зібралися виходити. Аж тут утрутився Пуаро. Можна мені поставити ще одне маленьке запитання? Прошу є Пуаро. Хтось із вас помітив осу, яка літала в салоні? Обидва стюарди захитали головами. Не було там жодної оси, заперечив Мітчел. Але ж оса таки була, ми побачили її забиту на блюдці одного пасажира. «Я її не бачив, сер», – сказав Мітчелл. «Я теж», – погодився Девіс. «Гаразд, не зважайте». Чоловіки нарешті вийшли. Інспектор узявся переглядати паспорти. «У нас тут графиня на борту», – оголосив він. «Це, мабуть, та, що постійно незадоволена. Викликаємо її сюди, поки вона не побігла просто в парламент жалітися на грубість поліції». «Ви ж обшукаєте, і то дуже уважно, весь ручний багаж пасажирів літака». Джеб бадьоро підморгнув. «Ха, мсьє Пуаро, ви, мабуть, хочете знайти ту трубку. Якщо вона таки була, і ми все це не понавигадували». «Скидається на страшний сон, правда?» «Сподіваюся, той малий писака не вирішив вилізти із власної шкаралупи і влаштувати злочин у реальному житті» а не на сторінках своєї книженці. Уся ця історія з отруйною стрілою цілком могла народитися в його бурхливій уяві. Маленький детектив із сумнівом похитав головою. «Так, – далі Джеб, – усіх до одного обшукаємо, хай би як вони протестували. І обнюшимо кожен квадратний дюйм їхніх валіз. Це я вам обіцяю». «Треба скласти точний список багажу», – запропонував Пуаро кому що належить. Інспектор із зацікавленням глянув на нього. Зробимо, якщо ви так кажете, мсьє Пуаро, хоч я не зовсім розумію, до чого це все. Ми ж знаємо, що шукаємо. Ви, може, й знаєте, друже мій, а я не дуже. Я щось шукаю, але поки не знаю, що. Ви знову за своє, Пуаро, любите все ускладнювати. А тепер запросимо вельмишановну графиню поки вона не видряпала мені очі. Та леді Горбері, на диво, була вже значно спокійніша. Сіла на запропонований їй стілець та охоче відповідала на поставлені запитання. Назвала себе дружиною графа Горберського, вказала адресу – Горбері Чейс, Сасекс і Гросвенор Сквер 315, Лондон. Вона поверталася в Лондон із Лепіне і Парижа. Із небільшіцею знайома не була. Під час польоту нічого підозрілого не помітила. Її крісло було повернуте в протилежний бік від померлої, до носової частини літака. Тому вона не бачила, що відбувається позаду. За весь час польоту зі свого місця не вставала. Наскільки пам'ятала, з носової частини у хвостову ніхто не заходив, окрім стюардів. Здається, двоє чоловіків виходили в туалет, але точно вона не пам'ятала. Не помітила, щоб хтось тримав щось схоже на трубку. Ні, у відповідь на запитання Пуаро. Оси вона в салоні не бачила. Леді Горбері відпустили. Натомість запросили її світлість Венецію Кер. Свідчення міс Кер мало чим відрізнялися від свідчень її приятельки. Вона назвалася Венецією Анною Кер. Адресу подала – Маєток «Літл Педокс», «Горбері», «Сасекс». Поверталася з півдня Франції. Раніше покійницю не знала. Нічого підозрілого під час мандрівки не помітила. Так бачила, як деякі пасажири відмахувалися від оси. Хтось із них, здається, її прибив. Це було після того, як подали обід. Міскер також відпустили. «Здається, Мсьє Пуаро, вас дуже зацікавила та оса». «Сама собою вона не цікава, але щось нам підказує, хіба ні?» «Якби мене запитали, – змінив тему Джеб, – я сказав би, що тут не обійшлося без тих двох джентльменів французів Вони сиділи прямо через прохід від Морізо. Підозріла парочка, і валіза їхня просто таки обліплена наклейками з закордонних мандрівок. Не здивуюся, якщо вони побували на Борнео у Південній Америці – чи де там іще? Звісно, ми поки що не знаємо мотиву, але якщо добре пошукаємо в їхньому паризькому минулому, треба звернутися до тамтешньої служби безпеки. То радше їхня парафія. Але якби хто мене спитав, я сказав би, що ті двоє – якраз наша здобич». Пуаро примружився. «Може й таке бути, як ви кажете, друже, але є дещо, чого ви не знаєте». Ті двоє чоловіків зовсім не бандити і вже точно не зарізяки, як ви подумали. Навпаки, це двоє відданих своїй справі вчених археологів. Та ви жартуєте, мсьє Пуаро. Аж ніяк. Я їх упізнав. Це мсьє Арман Дюпон і його син мсьє Жан Дюпон. Вони нещодавно повернулися з цікавих розкопок у Персії, неподалік від Сузи. «Зачекайте». Джеб ухопив зі столу паспорт. Ви маєте рацію, Мсьє паро, але погодьтеся, вигляд у них не дуже. Рідко буває, що видатні люди мають якийсь особливий вигляд. Уявіть собі, що навіть мене, мене, який говорить із вами, колись прийняли за перукаря. Який жах! – кинув Джеб не в змозі стримати усмішку. Ну гаразд, давайте подивимося на цих ваших видатних археологів. Мсьє Дюпон батько заявив, що спокійницею знайомий не був. Під час польоту він нічого не помічав, бо обговорював із сином цікаве питання. Зі свого місця не підводився. Так осу помітив, ближче до закінчення обіду. Син її прибив. Мсьє Жан Дюпон підтвердив його свідчення. Він не помічав нічого навколо себе. Оса йому надокочала, тож він її прибив. Про що вони так живаво розмовляли з батьком? Про доісторичну близькосхідну кераміку. Містер Кленсі, який зайшов наступним, завдав інспектору від джепу трохи клопоту. Схоже, про отруйні стріли, які відмухуються з трубок, він знав аж занадто багато. У вас, напевно, в самого була така трубка? У мене? Ну, якщо чесно, так, у мене є така трубка. Справді? – з притиском запитав джеп. Містер Кленсі аж вискнув від хвилювання. «Не подумайте, нічого такого. Я не мав жодних лихих намірів. Зараз усе поясню». «Так, сер, раджу вам пояснити. Ну, розумієте, я колись написав книжку, в якій убивство відбулося саме в такий спосіб. Справді?» І знову ці нотки погрози в голосі. Містер Кленсі заторухтів. Проблема була з відбитками пальців. Ну, ви розумієте. Треба було мати ілюстрацію, щоб проілюструвати це місце, яке я мав на увазі. Я маю на увазі відбитки пальців, їхнє розташування, розташування на трубці. Ну, ви розумієте. Тому, коли я натрапив на цю штуку в крамничці на черінг-кросроуд, роки два тому, то купив цю трубку. А потім мій приятель-художник, на моє прохання, її для мене намалював із відбитками». Щоб проілюструвати мою думку, можу вам порекомендувати зазирнути в мою книжку. Вона називається «Ключ. Багряна пелюстка». І можу відрекомендувати вам свого приятеля-художника. У вас досі збереглася та трубка? Здається так. Здається так. Думаю, насправді так, збереглася. І де вона тепер? Ну, я думаю, ну, десь є. «Що ви маєте на увазі під «десь є», містере Кленсі?» «Я маю на увазі… ну, десь. Точно не знаю. Я... Я не можу похвалитися, що в мене у квартирі дуже прибрано». «А вона, бува, не може бути у вас із собою?» «Точно ні. Я вже місяців шість на неї не натрапляв». Інспектор Джеб кинув на нього холодний, підозріливий погляд і взявся розпитувати далі. Ви підводилися з місця під час польоту? Ні, жодного разу. Хіба що... Так, підводився. Ага, підводилися. І куди ж ви ходили? Я сходив до свого плаща, щоб дістати з кишені карту залізничних шляхів Європи. Плащ висів на задній стіні біля валіз і пледів. Отже, ви проходили біля крісла покійниці? Та ні, а взагалі-то так, напевно, проходив але це було задовго до того, як із нею щось могло статися. Я на той момент тільки суп устиг випити. На решту запитань містер Кленсі відповідав самими тільки запереченнями. Він не помітив нічого підозрілого, бо зосередився на вдосконаленні трансєвропейського алібі. «Алібі?» – похмуро перепитав інспектор – але тут утрутився Пуаро зі своїм традиційним запитанням про осу. Так, містер Кленсі помітив осу. Вона нападала на нього. Він боїться ос. Коли це було? Якраз після того, як Стюарт приніс йому каву. Він відмахнувся від оси, і та полетіла геть. У містера Кленсі запитали домашню адресу і відпустили, і він негайно з полегшенням вибіг із кімнати. «Підозрілий тип», – зазначив Джеп, – «у нього була власна духова трубка. І гляньте, як він увесь час смикався!» «Це через те, що ви дуже суворо до нього поставилися, мій дорогий Джепе. Якщо людині немає чого приховувати, вона не нервуватиметься», – суворо відрубав представник Скотланд ярду Пуаро з жалем подивився на нього. «Щось мені здається, ви справді так вважаєте». Звичайно, вважаю. Це правда. Ну, а тепер допитаємо Нормана Гейла. Норман Гейл назвав свою адресу. Шепард, Авеню 14, Лондон, район Мазвелгіл. Працює дантистом. Повертався з відпустки, яку провів на Лепіне. Останній день перебування у Франції використав на те, щоб у Парижі пошукати якісь новітні інструменти для лікування зубів. Ніколи раніше не зустрічав, під час подорожі нічого підозрілого не помітив. Взагалі його крісло було повернуте в протилежний від неї бік, до носового відділення. Він один раз вставав під час польоту, ходив у туалет. Одразу після цього повернувся на місце, до задньої стінки салону не підходив. Жодної оси не бачив. Після Гейла зайшов Джеймс Райдер. Цей чоловік говорив різко і грубувато. Він повертався із ділової поїздки у Париж. І спокійницею знайомий не був. Так сидів на кріслі безпосередньо перед її місцем, але бачити її не міг. Хіба що підвівся б і визирнув з-за спинки. Не чув нічого, ні вигуку, ні скрику. По салону ніхто, крім стюардів, не ходив. Так навпроти нього через прохід сиділо двоє французів. Вони розмовляли весь час польоту. Молодший наприкінці обіду прибив осу. Ні, комахи перед цим не помітив. Який вигляд має трубка для стріл, не знає, бо ніколи таких не бачив. Тому якби його запитали, чи з'являлося щось таке під час польоту, цієї миті у двері постукали. Зайшов констебль, У його очах світився тріумф. Щойно сержант знайшов оце повідомив він, і я подумав, що штуку треба одразу нести вам. Констебель поклав предмет на стіл і дбайливо розгорнув хустинку, в яку той був замотаний. «Відбитків не знайшли, сер», – так сказав сержант, але він велів мені нести дуже обережно. Предмет виявився духовою трубкою тубільного виробництва. Інспектор захоплено зітхнув. «Святий Боже, то це правда!» Чесно кажучи, я до останнього не міг повірити. Містер Райдер нахилився вперед, з цікавістю розглядаючи трубку. То це індіанці з Південної Америки таке використовують? Чув про це, але ніколи раніше не бачив. Що ж, тепер я можу відповісти на ваше запитання. Ні, я не бачив такої штуки ні в кого в руках під час польоту. Де її знайшли? – різко запитав Джеб застромленою за одним із крісел, сер. За яким кріслом? Номер 9. Дуже цікаво, мовив Пуаро. Джеб повернувся до нього. Що тут цікавого? Номер 9 це було моє крісло. Не чекав від вас такого, чесно кажучи, втрутився містер Райдер. Джеб пирхнув. Дякую, містер Райдер. Ваша думка нас не цікавить. Та коли той пішов, інспектор повернувся до Пуаро з хитрою посмішкою. «Це що? Ваших рук справа, старий лисе?» «Друже мій, з гідністю відказав бельгієць, коли я здійснюватиму вбивство, то не користуватимуся трубкою й отруйними стрілами». «Згоден, це для вас низько», – промовив Джеб, « але, схоже, цього разу все пройшло успішно». «От чому над цією справою доведеться добре подумати». Хай би хто це був, він діяв дуже тонко. Так, бог свідок. Цей вбивця був хворий на всю голову. Хто в нас там іще залишився? Тільки одна дівчина. Запросимо її і закінчимо ці допити. Джейн Грей, ніби з підручника історії. Симпатична дівчина, зазначив Пуаро. Та невже, біс вам у ребро, то ви не весь час спали, га? Вона була симпатична і дуже хвилювалася. «Хвилювалася?» – тривожно спитав інспектор. «Ах, мій друже, коли дівчина хвилюється, йдеться зазвичай про чоловіка, а не про злочин». М -м, «Думаю, ви маєте рацію. А ось і вона». Джейн охоче відповіла на всі поставлені їй запитання. «Ім'я – Джейн Грей. Працює в перукарні мсьє Антуана – на Брутон-стріт. Домашня адреса – вулиця Герогейт, 10, північно-західний Лондон. Повертається додому з відпочинку на Лепіне. На Лепіне? Дівчина розповіла про виграш у лотерею. Їх треба заборонити, ці лотереї, заревів Джеб. Як на мене, лотереї – чудова штука, сказала Джейн. Невже ви самі ніколи не ставили півкрони на кінних перегонах? Джеб знітився й почервонів. Допит було майже закінчено. Дівчині показали трубку, і вона заявила, що ніколи раніше схожого предмета не бачила. І спокійницею знайома не була, але помітила її ще раніше на аеродромі Лебурже. Чому ви звернули на неї увагу? Бо вона була потворна і страшна, зізналася Джейн. Більше нічого цікавого дівчина не змогла повідати тож її відпустили. Інспектор узявся знову вивчати духову трубку. «Що мене найбільше бісить, – зізнався він, – то це те, що якийсь нещасний писака, автор дешевеньких детективів, розкрив усі карти. І кого нам тепер шукати? Людину, яка побувала там, де виготовляють такі штуки? До речі, де конкретно їх виготовляють? Треба проконсультуватися зі знавцями – Ця трубка може бути зроблена в Малайзії, Південній Америці або Африці. Ви маєте рацію, утрутився Пуаро, але придивіться до неї уважніше. І ви помітите мікроскопічний шматочок паперу, приліплений до трубки. Мені здається, це залишок ярлика, який потім відірвали. Гадаю, конкретно ця трубка примандрувала до нас із якогось магазину екзотичних товарів. Це полегшує наші пошуки. Я маю тільки одне маленьке запитання. Яке? Ви ж усе-таки складете його? Список багажу кожного з пасажирів. Що ж, не думаю, що тепер це робити аж так необхідно. Але якщо ви наполягаєте... Наполягаю. Дещо мене тривожить. Сильно тривожить. Якби знайти хоч якусь зачіпку. Джеб не слухав. Він придивлявся до сліду від ярлика на трубці. Кленсі сказав, що колись купив таку трубку. Усі ці вигадники детективів, завжди у них поліцейські, пошиваються в дурні і усе неправильно розуміють. Ха, та якби я казав своєму начальству те, що їхні інспектори городять своїм шефам у тих книженцях, мене за шість секунд витурили б зі служби. Тільки папір на ті детективчики переводять. І це якраз такий дурнуватий чортів злочин, після якого наш тупий писака думає вийти сухим із води.